في الأمام الوصفة الإسلامية في القصة المركز في القصة الخانية بازار شاة كباري بازار في خور خار د شمس الرحمن وحيد دوكار ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن صيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل للاه ومن يضلل فلا حاد يله فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة دا خبره شروه چې ایمان چې دې دا یو عظیم داولت ده او د الله سبحانه و تعالی نعمتونه کې ډېر نعمت ده چې د هدایت نه پرته د دې نه به نعمت نه او د دنیا او اخرت خیرونه الله دې پرې متعلق دی, دی. نو ذوق علاوه لپاره پکارد هر عاقل چې ځان ته عقل, عقل ولا وای چې اعتناء وکي اهتمام دې وکي په هغه شی باندې چې هغه پرې د دنیا او آخرت خیرونو متعلق دی او د जाहीरان او طریق قضا د چې په وړو خبرې کې خپل ذهن وخت هغه سره پکې او مهمه خبره شاته گذاریږي دا د جاینانو طریقه دا نو ایمان او هر هغه شی چې د ایمان متعلق دے. دی په دې زندگی خپل ژوندګي سربکول پکاره دي خپل وخت خپل دماغ خپل علم خپل استعدادونه چې د دې په حسې ډول دی جوړولو فرولو دې کې کوشش شړې وي دا سعادت وران انسان نه او کله چې دا مهمه خبره د سینې پاتې او غیر مهمه کې لګي غیر مهمه خبره د دنیا کې دا مالا د کورسې او د دې شېنو په فکر کې وی د کار کسب او تجارت چې هغه معمولی فکرونه دي او د سړټو له ژوند کې پای کې ولګي فقد خسره خسران و مبین افکارا توانې دا انسان نو د دې نعمت د عظمت د وجنه ما دا خبره شروع کړو چې د ایمان لري په دې دي دنیا خرد کې ناشنا ناشنا پیدې ده قران ویلي دي هغه څه چې mula خبرم نه ده د رب العالمین خبره ده چې هغه دا وعده کړی دا چې چا کې را راشي زه دا پیدې ور او تاسو سماده یو چې د الله وعده ستابته پیکرم مې نه ورده پوره کوي ستاب ته یادم ني لیکن الله یې پوره کوي هغه خپل قانون باندې عمل کوي د الله عزوجل داتره قضا دا. لباز فواید مخک بیانش یوسف ادی په دینانی درس کې تاسو او ته متوجې یو یولیو افاده د ایمان اغدا ده چې انسان کې عظمت په عقیده ایمان او دا انسان عظیم شي لوی شخصیت شي د د د نفس دیر زیت قیمت شي قیمتي شي قیمتي ده انسان کله چې ایمان پکې چې ایمان پکې نه نو انتهایی بقیمت ا دی یو شان انسانان مې د شکل په لحاظ باندې بلکې د شکل په لحاظ باندې کافر د کله کله کل لیکن د الله په نس د غیث قدر نشته ان الشر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون اولئک هم شر البریه د الله په نس باندې چې حیوانات راځم کې په میدان کې ودرې حاصل او دا هر قسم حیوانات دا مراه اوله مانا نوخره و, و, و غیان اوسپیو انسانان مساودره نو د الله په نزباني به با هر انسان به الله ته به دي ټولګي به دي کاری کیږي چا کی شي دا وغنكار نه دي او دا دا عقل نه کار نه دي او دا ستر وغنكار نه عقل فلق اني کافر دا به الله ته ډير به کاری ان شر دوابه په مطلب په وي وی کنه چې حیوانات په ميدان کې ودره او انسانان مساوده انسان به الله ته به دي ټول حیوانات کې خکرچه دغه کوفری اولای کوم شرر البريه يهود نصاره دد الله پینځبان ډیر ناکاره مخلوق دي په ټولو مخلوقاتو کې انسانان انسانانو تموه قذلت ظاهر دانه چې د نور مخلوقاتو هم شامل لې شر البريه د مارانو لړمانانو خنجرانو د سپو هر کسم ذلیل ذلیل او ګنده ګنده حیوانات نه اخ وړر نه اولید د الله پینځبان الله دې ته دون ابدې ګوري دون او سپګوري دون او ناکاره خره کی حله انسان څنګه نن الله رب العالمین پیدا کړی دي د ادم رسانه پیدا شوی دي لیکن الله دا شي بد ګوري نو بالکل قیامت یې نشتا قیمت قدر یې نشتا شرف یې نشتا هیڅ شي اږي زره نشتا اگر ک دنیا بالا الله ور کړی لیکن په دې انسان کې چې کله ایمان راشي دن نا دا زری په ایمان بالله باندې آباد شي او د ایمان متعلقات انسان کې راشي نو انسان دوم را عزت منشي ذمرا شرب دګه پیدایشي چې رب العالمین به رازې او دا انسان اخلي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله د ایمانوالو نفسونه او مالونه د جنت مقابل کې اخلي ان الله اشترى من الناس نه دی ویل چې الله د ان الله اشترى من الانسان من العرب او من العجم او من العقلاء او من فلان دا ځنې دی من المؤمنين ده مؤمنان الله فريادت کليک څنګه سوچ وکي د دې آیه کریمه یو دافه د معلومیږي فيها بیان و خطر النفس المؤمنه په دې آیه کریمه کې د مؤمن سری د نفس عظمت ده څنګه د ملمې دا د مومن شې دا نه په سمر عظيم دی د الله په نسباندي هغه دا یو شې چې معمولی مخلوق یې اخلي کنه ناشې معمولې وي ماشومان چې ته پیسې ولور کې دکان له جوړش نه هغه معمول شي دا کوتي وړي هغه علی او کله چې درمینه انسان نه هغه درمینه اخلی او چې بادشاہي نه هغه واړ شي نه اغاجي بازار لو ورشي او زيتنا غټ شي ته ګوته چې زکه ډیر مال وسري یو هغه د شي نو قدر پیژنې سمرا چې مشتری غټي او عظم کی دومرا په دې مبيعا کې کمال کده کی خبري حاصل ده ندلطا پدی آیت کریمه کې مشتری چوک ده رب العالمین ده الله ته ته نه عادي معمولي الله ورځ شي نه مستوی الله ده یو ځمه ساده چې کله یو مبيعه سره اخلی نو دا غي قیامت تک تل کیږي کده دورو پوشي به قیامت ده کده بنزوې لګ زیات قیامت واه کله سو کده سلو دسه په سوارزه ده زر یو لکه د یو کورولو پوشي نه لکه شیډر کې مت دي نذل ته د مؤمن سړي د نپس پاس پبارک الله د اني دی ویری جما واه کست زبدې لرو په یوه زبد دیوله دنیا ور قومه زبد دا ور قوم بلکه داغه مقابله کې سمنه جنت کو دلید به ان لهم الجنه د مؤمن سړي نفس مبيع الله داغه مشتري او داغه سمن او پیسې جنت او به په دې خبره باندې سره چې وشي وخت دی معمولي نسنه په گواهان پيش کې نه لیکي ولکه معمولي خبره ده دا الله رب العالمین دا مبيع چې اخست ده نبه په هر ټوټه کتابون کې دا خبره لیکل دا وعدا عليه حقا في التوراث والانجيل والقران دا الله په عظیمو کتابون کې دا وعده لري ګره او دا وعده به د چاپ لازم نه اخستې دا, آخست دا على لسانه الرسول د انبياله مسالم پر لاس باندې داږي په جبه باندې دا وعده اخستې دا غټ ګواهان یې هغه مقرر کړی دی لوي انبيياء عليهم السلام په گواهان دي د الله په غټو کتابونو کې دا خبره لیکل شوې ده او الله رب العالمین خلاق کستونکی ده ان الله اشترى او مقابله کې جنت پر کوي نو سم معلومي دي د مؤمن سړي نفس انتهائي شرف والا دي ډیر قدر والا دي ډیر عظیم شه دي دا معمولی شنه دي او د کده شرف او عزت د کم ځای نه راغلي د د دې وحید د شکل د وجنه نو داد دن دا د په دې زړه کې جدنه کم ایمان دی دادا غوږ د وجنه راه ایمان قدر هې پیجان دا کنه دي جن معلومی چې ایمان دې له قدر والا شوی الله د هغه مشتری دې دینه پسین الله اشترى د دې کریمه کې نور فی ادتم دا متوجهش د قرانه کریم د حکمت د اظهار د وجنه الله غوا هر نه پس ناخلی هر نه پسو د دې د وجنکه ایمان در کې نو چرته نفاق دن در وو او چرته شرک خپې در کې او یا نور وانه در رب العالمین غوا دغه نفسونو تا جات نلری د انالی اغه نفس د الله په نس هیڅ قدر والا نه ده نلا ول د مبي عبرا برکا غړا کا کیسټه کا چې مشترید نه والی ترې قدر سره د کنډا شي خرځي دغشه سپاره سپی کی خ کې کم زم چېور پر نښې غ لري کې نو مشتری په زراشي په ډیر حالله پیمانې واللییم ګاړه چې خله خرص نو مخکې غړله غړ کې کو نه ملووي کی, کی،, کی، سپاره سپائ کی سر ولوی کی او ب مشت ته په بارګین کې پیش کی د خله کې بچت قیمت بان ل وازه چې خله خرص د هغې سپ غیا ته مخکې اووااجی که سفاره سفاکی بازار ته بوزي به خرځي نو د دې د دا نه پس د مؤمن په الله الله اخلي شه دا غره پاکي د الله ته توبه استري وي د ټولو او ایمان پکې دنه پرشته باندې ویني الله به الله اخلي کني الله غواره زړه نه لوي نبره په دې آيته کریمه کې دا هم دا چې مؤمن سری دنه په خرچ کړه دے الله له ور کړه دے په الله باندې ور خرچ کړه دے او قانون د یو سره یو شی خرج کی نه باغی کی بخبل با تصرف نکئی تصرف په کی جایز نه لای کده او از مشتری مथानه یو شی واخسته اره کده غنم جور ور بش ګول راکا و من قص بیت می تاسه امانت کی په دلا جزبه دنه بل ما تا له دا بالکل جایز نه دی چې اسما په دغه م بیا کی ته تصرف وږي هغه به امانت د ځان سره ساتي کای کی دې تصرف وکړه یعنی بیزيد استعمال کړا نو ز به یا دامه بیابيته تااته په کوم چې نلمولی د زما مال کې د سررب کړی نرب به کله کله انسان مې داسې کارېږي ویو به الله الله د نپ د ته ب سره او پسس کې چې درله زی د نهنامه دغته ځان د استعمال کو ما خې او تا ځان دپاره استعمال کو او یا به داسې کې چې غنه به مافیی واړی د مشتری نه دا, دا خوستتون ک نه به ماپی غواړی بیا یادته کوګوری د مشترینه مو مافي غواړی هغه تبوی چر زده تا د اشی ما نافسته وو او, او به دما سمانه مالک مالګ استعمال کومه پیرا تک واستا غړې واستا موټر سره کلو استعمال مالک استعمال کړه د ما په مګه نابوجا خیره ما شوړي ذکر اوستا الله فرمای ات تابون العابدون دا کسان چې دا کم الله باندې ځان ور خرچ کړه دي یو قاتلون فی سبیل الله یو خو بقال کی جهاد ولا وی دا خو دا ټوکال کو کار دی او دا رنګ په دې کې بم ځان استعمالوي چې اتائبونا الله توبيه ووازي دا توبيه وني په دې نسو سي پارت کې مخکره وړې دا دی وځل استعمالم دا دوی وځي دې دوی وځي په قران کې ډېر حکمتونه دي هم ځین کې دورا دي یو وجا دا چې دا توبه چې د من اهمل عبادات پر عبادتونه کې یو مهم او ضروري او غټ عبادت دی الله اوفرح به توبه المؤمن الله د مؤمن په تا ور ډیر خوشحالي دی فکر نه دا کلام مهم من جدا دي د لګو دا توبه چې دا دا د الله پر رضوان ډیر غټه عبادت ده عظیمه عبادت ده دا دې ته وځنه مسجد الله راوړل دا توبه نه غوړل لوی عبادت بنې په دنیا کې او ډیر ډیره عبادت ده او په هر چا پرز دا ګناګار دی کنه تر دې چې په نبی بنې هم پرزوا صلی کرت باغه توبه په او ونه وسه او مونګه دې ته فکر ان شمغه دا چرته جنازه کوکه هغه به وباسي یا غلا چکری هغه به وباسي زمون فکر کار ده او حال نه ده چې دا دا هر امچه صفت ده چې الله باندې ځان ورخص کړی ده هر مؤمن چې د جنت طالب ده دا داغه صفت بوي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار اني لاستغفر الله واتوب اليه في من 70 مره او 100 مره ما اصبحت من صباح الا وقد استغفرت الله عز و جل مئت مره نبیلی صاحب فرمائی هر ساز و سل کرت استغفار وارم ورسکی او یا کردونت رسلو پوری توبه اللہ تزو باس ما یا ایوان ناسو توبو توبه باس اللہ تا دی خبره که بدن نه ارزو دو موجداد دا, دا توبه زک مخکر اوڑا چې دا مومن سرد اللہ لی زان وار کرده پاغبانی زان وار خرد کرده نروبا ما یا یستعمله نفسه لنفسه ډیر کړه په نو پسره والی ځان دې استعمال کړي خرج کړي په او استعمالي ځان له کې استعمالي بيغا پروان د الله نه لري په خپل خواشات کې په چکر کې استعمالي او په ګب شپو کې استعمالي مال د الله دی او اتي په خپل خواشات کې استعماله په کار ده دې بيع تقاضا دا چمن الله له دا نه که کې بلکل من په زریم رخوايش کې نه استعمالوله دا په کار وکنه او په کار چې دا خپل نه بس من ټول الله له ورخه راځي پر دې باندې لګنه زه مخونه وې دا غدې په کار دا وجه من ستړي و غوونه لاسونه خلق پی خیر ته فرج دا ټول د الله د پاره و او من دا خپل ځان د پاره کلم نه استعمالوله لیکن ډیر کړه تا پر او کې څار لس اني من دا په ځان له استعمالو خپل خوښشاتو کې استعمالو او چوینو خاص کر زمون پشانتا ناوی پرپي کې د د الله د پاراستعمالي نو د دې دوجنه پردې مال مونږ استعمال کو په کار داد چې دا, دا, دا غنه مافي ووارد او تائبون ستا و الله نه مافي طلب کوون کې الله تعالی توبه مان دا ورانه او شوشي د ان پسما د فرزان د پاراستعمال کو په پا کار دا چې د ټول مثال درکړې دا ورانه اوشت مزکه توبه ذکر کړه الله موږ د چل الله قدري چې په ما دي ځم د اخر کنه سبق کې الطائبون، العاودون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ندس مؤمنان لزير ورکا شئي مؤمنان فشال شئي الله بانمزان ورحلسكو فاستبشروا ببيعكم الذي باعتن به وذلك هو الفوض العظيم دا تاسو ستون نه دې کړی چې الله رازان ورکړی دی ډی رغته مو کړله اور ډی رغته کړله وذالک هو الفوز العظیم او غتک مې بندغدا ډیره دی لفظ ده هو چې العظیم سمرګری شي دی کی او کمالي په قران کریم کې دا اللہ تعلق تاندوخ په کما آیات کې وايي چې لفظ ده هو برعظیم او صرف د جنت تذکره چې پای کې به الفوز العظیم برعظیم لفظ ده هو قران کې ما د اخرت تجربه کړې ده هرغه ځای کې ده پداسي مقامات کې چې د خالق تعلق وکیوي او چې هغه پکېني صرف جنتي نه دی پر الفوز العظیم راضي نه دلته لفظ د هویزه ذکر اورو نه ځالک هو الفوز العظیم لکه انس الله پکې ده هغه اخستن کې ده هغه مشتري ده نو مقصد ما دا بیان هو چې نه پس د انسان یعنی د مؤمنو د ډیر لوی شرف والا ده او دکې د شرافت راغلی دی د ایمان د وجهه په کې راغلی دی ځ کاله رای او د دا نه په او جنت داهغې مقابلې کوور کوي چې دا ډیرر لوی سمن دی ډیرری لوي پیسېدي هغه د دی مقابلی کاروررکیږي نوهقی پند بقلل نو ساقل دپاره دامهنا سبا دا چې دامه بیا صفا کی کې برابرې کې د دی وړ وګرزی کې د دی لای غګې چله والیسللی مبیه قبلله نی ل ف وېدا مبيعا الله توس په را د سینو چې مخکې نستالله کسې هلاکه شي خسانه شي چرتا نفس باندې دلته قصاص شي مبيعه باندې قصاص الله به بیانلی مال ته کېلې چې سره خسی کنا او قصاص وتی به مشترین نه لی دنه خسانه شي چرتا دنه پس کدن نه ک منافقت چرتا مستحکم شو مضبوط شي به الله دنه نالي الله رب العالمین ستانه بسې سجد بیان لري وره د دې دواجه مسکه مکه نه الله تعالی کول دی دا چې کریمه ګذنه نورې فېز دی هم دی چې هغه تبنورځو لکه مثلا د الله احسان پکې دی ولی لکه دا نفس انسانی دا سرګیز الله دی بندل او ور کړل دی به بیت او ته ما دا احسان کې الله په دې بندبا نه دا, دا غوهه بیت دی ده ده ده ده دا الله اعطا دا المعطی کنی کني دا نفس زموږ چې په پیدا کړی دی الله په دا کړی دی مونږ را کړی دی بیت او بیا دا زه مهربان دي چې مونږ نه فسخستیم دی او خډیر اجازه پکې به اکرې چې شر ده پر خوښات کې می استعمالوي یوي نه کا به څلور کوي نش په بکه او را پاسیږیم او بو ځکهږیم او خوراکونم کوي او قل هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا الدنيا مزین پکې اخلای او جنت اندر در اقوما د سمرو ورکول دی د الله د الله معتیب تبه دغه په دینم پوه شي ال معتی او ال وهاب الله وهاب د ال معتید دا او دارنګ ال مغنید دا الغنج المغني د دین مونو په معنا به ته پوهه شکل چې په خبره پوهیږه چې الله دې زاد دی چې موږ له نفس رام کا به تر هغه لږ سات د فرواخسته لږ لږ عملونه کې مستعمال کا او د غیپ مقابله کې په قران نعمتونه راکړه په عربه نعمتونه د دنیا او آخرت سورۃ الرحمن په دې گواهد الله بار بار ولې موږ تاسو ته وای چې فبئی ای الله ربکما تزکیوان تاسو ته الله کوم نعمت نمنې په دنیا مستاجره او آخرت الله پاک دې انسانانو د دنیا ورکړه داخیرت موږ لراکه جنت موږ زه کده پائشه دال تمه غوالو الله تو فرمای چې الله من خلقته بيدیا کمن خلقته کمن قلت له کن فکن هاغه سوچ ما په الله سبحانه پیدا کړی انسانان دي زدا موږ زم پشان د هغه شاته په کلمه کن می پیدا کړی تاسو په کلمه کن پیدا شوی استی تاسو دونه د دې مومنانو شرف دی دی دنیا او اخرت هم دیو ته الله خصوصین هم زم سرا د دې چې موږ همیشه شو کوله ا میشه ده انسانان انسانانو مؤمنانو الله الله دنیا په دا کړې ده اخرت هم ده دیو دي دی. قوله یل ذین امنو په حیات الدنیا خارصت یوم القیامه دنیا خیر دواړه ده دیو دي دی. نفب ای علی ربک متکذبان ن الله پرشته باندې المعتديه کنالو حاضره لیکن منګه دا خبر اوسه کو دا پیژاندای چې منګه فزر کی اوسوالي چردا پلانکیش الله راکیه واغز مونږه مناسب ني من یالله نغوالش الله را کرا والله نرای کی منګه الله و استبد گمانه نی پیداش چر دغه سوال نه قبلید دغه دوانه قبلید د جاهلت د انسان ده طالب څومره نعمتونه درکړي ته خبرې بشمار اجتا ته دا غی سبب نه ده معلومه بلکې په دماغ کې نی تر الله درکړي ده له دون بشمار و یو نعمت تر باندې چرته ک چغستا و الله ته نعمت ته دی واخې نخکار کی زکه نظر کوي ده لا نی الله المعطي الوهاب الرزاق اول غنی المغنی او ټول خسته صفاتونه دا ودی نو دا یوفی دعاوچه په د انسان د مومن د نفس عظمتا د ایمان د وجنه هغه راغله او دې صورت خبره هغه دا همدا چې د ایمان په وجبان الله بندگانو ته عزت ورکړي چې هر هرڅونه کوشش وکې که چې عزت منشي او د ایمان دی جوړ نو وو الله باندې د نظر کې دی ایمان نو او د ایمان متالهقات نه وو که هرڅونه عزتونه غواړي کنه فخرونه کوه خپل شهرتونه کوه منبر ته واخې او چې وواجه زړه دې چې څړم یا خر کوه زړهونه غټې مو زو دایمه او کرسی ته واخې جو بشي ته لا شه والله ولله کده عزت درکې کنه چې د دنګ نه یې راوستې بزان کې او الله دې توفیق نې درکړي د ایمان په عزت ملویږي من کا نه یریدر عزت فللهل عزت جميع الیه يصعدل کلم الطيب والعمل الصالح دیت داتکه دا معنا پراته دا عزت که څو غاړي نه غوړد الله سره دی مالک هغه دی خو ملویږي په دې باندې چې الیه يصعدل کلم چې د ایمان عملونه په تا کې موجودي کلمات الطيبات عمل صالح در کې موجودي نه دا عزت بتاته درکړی چې ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون منافقان ويل وجمن مدينتك شرت لاذو من لا يخرجن العز منها لذل من دع عزت من مذل لانه بوز دانبي سرس ماذس دا حوال اعوذ بالله اغيث ذليلان بأل. الله جوابك جواب توايا فلله العزه عزت قد الله عزت منزات غد ولرسوله محمد الرسول صلى الله عزت منذ وللمؤمنين و ايمانوا لاولا لا يز توار كده مؤمن كده متسب بالعزت دي عزت ايمان ولا اسره دي اگر کہ جامع بيد عمر رضي الله عنه شان تشکیل વિદ્યાن لا سٹوتي بوتا چولشی وی دمر زڑی جامع وی یو لنگ بوتا ملاوی کی بن ببربنڈی حالو او یو کجورو بوتا چرتا ملاوی دل اپ دو اورو رزو کی او کرب دین ازیت الله وقال وكما لیکن حضرت من سمردی زما عزت مند اوچې عزت وسم چې دا او دایو مل قیامت باندې عزت وی او په قیمت کې بمې وی دارنګ کمون چرته دایو سم شابهت وک نو دغه عزت الله منغه همرا کوي زکداز الله قانون دی چې ول للمؤمنین عزت الله شانه ور کوي مؤمنان تاسو عزت غاړو کې نه وایي موږ عزت غاړو چې عزت من شو دا عزت لار هغه پیسې نه دي چېسته جامعې ایواز او آ درنده دنیا بحثی نه دا دنیا گاڑی او موټر او بنگلی دا د عزت اسباب نه دی دا, دا دنیا او ډول ونتری سره په اصلي عزت چې انسان ته ملاویږي دا په ایمان باندې ملاویږي دا غیر د مطالعات او چاګه اعمال لکه دا د ایمان حصہ دا په دې باندې عزت انسان ته ملاویږي نو د ایمان په وجه باندې عزت ملاویږي حسن بصری او که خبره کړی دا و دا داخلك تاسو مې عزتمن کاریکی دا بچیان او دا والیان او گورنران او دا په اسونو چاغه کسونه د زیوله کې دی وکي د پجاره د غټه گاړو بشانه وای و دې ته وګوري انهم و ان تقتقد بهم البغاله او هملجت بهم البرازینو ان ذل المعسيه في رقابهم عبد الله الا ان يذل من عصاه هغه فرمایي دا دا دا دا دا دا تق تق و اداد الدنيا والاخر یی چیدی دا کافرانو منافقین او پاجران خلق و ان تقتقد بهمل بغال لگرکه په کچره بن او داسه ٹھک ٹھکی او روانه او هم لجد بهمل برازين نه او داغ تازیه سونه من نه ناستی او هغه داسه اوازونه کیږي او روانه داسه په مزکی روانه دا غو یادولره جنه ذلل معسیته پیر عقاب الحمد الله دنه پرمانه چې کوم ذلت د دول الله بده چټکه چولاده ونی عبد الله الله به هر شي فریدي و الا ان يذل من عصا سوګ چې نا پرماني کوي ضرور به غزريل کیږي دا دغه قانون دی چې سوګ داګه نا پرماني په ذلت وره شي کته هر څونو برا وکیږي کنه په چې د الله په نا پرماني کوي زريلکیږي با او شنې تا کی ایمانو هغه مربا الله سبحانه و تعالی قاعده ذلت نه جدا کیه هرکه په خاورې به کې په کې کمو زورید دنیا کې خوري کې عزت دا دا خبر دی او دا نفس الامر دا واقعیت او دا حقیقت دا. خبر دا. خبر دا. دی که څوک چې منيو کني منه خبره د دا کدی خبر باندې چې ځهن کولا ویږي او کنه کولا ویږي حقیقتم ده چې عزت په غیر د ایمان عمل صالح نه ملوي د دنیا کې هر څه پر اخې الله تعالی درکړه نع عزت منکېږي کله چې د الله تعالی فرمانې درکې وا ابل الله الا أن من عصاه نبی صلی الله علیه وسلم دې اشاره کړې دا وجعلا الذنته والصغار على من خالف امري دا محمد رسول الله کې څو خلاف کوي هغه ذلیل کې کار مولاده او کار بادشاہ دي او کار فقير دي او کمالدار دي دا رب العالمین زېلې کې سمري چې د نبی رسول الله مخالفت در کې موجود او هغه مزلت بدل کېوي او سمري چې دا اتبع در کې موجود او هغه کې موجوده ایمان کې د ایمان کې و جعل الا ذلته والسغار من خالف امري سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذابا الیما بما كانوا يمكرون دا کوم کس څنګه وایي الله فرمایي د قران د حديث په خلاف کې ودرېږي دیو ګني وایي موږ په دې عزت منشو علاک مقابلا موږ الله نن مو شاو پلان کې سره به موږ چې تیګ راځي چې کته کو د قران ولي دا حدیث ویلي وای لکه د اهل حق مقابله کوي او اکابر مجرمي او را پسيږي پر کېږي غواه مشران مجرمان الله فرمایي دی و زه ذلیل کم سيصيب قريبه د چوروه ورسيږي صغار ذلت د الله پرځ باندې بذلیل شي او مخلوق چې بهم الله ذلیلي او دا خو تاسو موليدل موږ موليدل چې شاده حق په خلاف کې سرو جد کړل الله غ ذلیل کړو کله کړي سپ کړيدي د ورنني ول عزت غوته ولا غه کمال خدا دای چې سره زرو جامو ولایي او د تور انسانانو په رکی عظمت وي عزت وي دا کمال ل او دا نشي سره په زور باندې په خلکو باندې خپل عزت مناوي دا کمال نه دي هاروني رشید او هغه په کې ناش او خځه او سناسته وا زوبیدا فدې کې عبد الله ابن المبارک مشهور محدث غره روانو فبازار کې ټول خلکو د پاس چدل شاغد عبد الله روان دی او د محدث دی وداله او د اوس علماو شدا کار کیږي زمون استادان جزیت راجتا سناتوولو تاوادانه داسه متوجیه په دروازه پروسه زي اواغه دې پښو سره وانه دا ولي دا دې علم دې عزت دوا جنا نږه بيدیو توي له خلخ روان ته چې بادشاہ فدا دې دا چې خلک ته وګوراو دې خلکو دې تعظیم ته وګوراو دې احترام ته وګوراو دې لپاره کوي ناغه دا جواب وکاو څنګه باش یاني په ظاهر دې ډنډي باش یاني خلک هم په زور دلاس دلان نکړي او دا خره دې زونه باش ذکه شي د اوسره ایمان ده د اوسره دین ده د اوسره علم ده عزت د بشانه کې ده د دې د وژن په نور شي نه کې ځکه ته نشې مله په کوم په ټولګي کې راځې عزت نه پنګريځي کې ده موږ ډیر طالبان د دې په سیمه کې وای او دې په څیر خلک یې عزت براته دي دین کې عزت ده, ده دا تاسو چې کوم قران او حدیث ته راستي دي کې ده په دغه شان کې عزت نشته ده د دنیاوالو په دنیا کې تنګ شي وي ځه راشي ومنه پشانت شي لکه نه غن شوي دی په را نشه شوي دی د نشې دی وځ نه اوس دی خوانشي راتللې او الله سبحانه وتعالى مونږ ته دا نعمت را کړې وې په دې کې مونږ مرګ پر وسې دي الله ته نعمت شکر نشو دا کوم قران او حديث ته چې مونږ او تاسو کې نه ولې کله دا خبره ده چې دې طریقه قضا شمونسه ډېر نام شوی دی الله نو د ایمان پیدا عزت دی عزت سمره چې د ایمان او چته ده هغه مرز عزت بل ډېری سمره چیرته اغه مرا په عزت کې بنفسان پیدا کی او من فوائدې ایمان د فوائدنا یو فیدا دا غدا ده چې الله شېله تسبت ورکې تسبطا په وخت د مشکلاتو او د احزان کې مؤمن الله د ایمان د وجہ نه مضبوطي کله د ایمان دا فایده دا چې په وقت د مشکلاتو کې تعالی کار خار راځي تسبت او د نعمت ده الله شېله ورکي احزان مشکلات دنیا کې ډېر رزي او سړې سټکلک شي خو واخده احزان او د مشکلات او د مصیبتونو د تکلیفونه کې مضبوط واله قران فرمایلی دی سبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره الله مؤمنان مضبوطه په دنیا کې موږ پاتې کې هم د ایمان د وجنې الله مضبوطي بالقول الثابت چې کلمه لا اله الا الله دا قرآن دی د دې په وجباني مضبوطي د مبتال د تولی ور د مثبتونه ډیر را ي وخت په او سره کله پ کیر شي کله مرضونه را کله د بچو را شي کله د دشمنانو یری را شي کلهجیونه را شي کله تقالب د ایمان دجه نه الله اغ وقعت ک سړی مثبت کې کل کږي استقامت پهلووررکې او دا ډ لد د کل مثبتونه په تر هم راضی په مسلمان هم را ی لکن مهم مثبت ږ او کاپر چې دغه سخت راشانه کې دا د ایمان د وژنه سره مزبدي مخکې کې د ایمان برابر د تکلیف په وخت کې به د پکار رازي ليثبت الذين امنوا الله فرمای قران زديده پر را لګه مله لګا چې د مؤمنان په مضبوط کما وبشرى للمسلمين دا مسلمانانو زیري دي زګي د تکلیف را مخه الله به آیات راولګا اوس چې مصائب راشي زر قران راوالا تاسو تا به دواره تسلي راشي دا قران د تسلي کتاب لري دا چې داسې دا بډ دا ب د سا راغلی او دا خو په پانک حت کې را ي چې دا به تاسو بندې را ي او د دوه ایست ده ب تسللی و همیشه چې کممه غم راغئ کم تکلیب راغ کو پریشانې خورآ راله او تاسو خوهله ران پوه نو چې کم زی د لسته ضرور بهستا د مزاج مطابق واات مخک ته رازی چې په بهستا تسللی کې دا تجربه تاسو و او ډیررو ملګور به به تاسو ک داکی چې سړه کمجنین چې کله پریشان نه قرآ راواله یا و یو کړي په منځ کې مخکې شو د شایته نه بوچې ستاسو تسلیم بالکل وکی د قران د تسلې د تصبت او د مزبوطه علی کتاب دی نبی رسول الله پرمای چې قبر تمامین کله لږ ملایکو لراشه تپوش دی کوي چې څوک د دین د کوم یو او حکم نبی پر سلامونه هغه جواب کوي چې رب الله دی او دین اسلام او نبی محمد مختلف جوابونه دي ويفضل ذلك قوله تعالى ذم دا الذاب ددي دا ايات يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره وفي القبر فكبركم الله المؤمن مزبط کی د ایمان پہ د دادا چن دا طلڑے ملائکہ لبسم جواب ورکیا رب دل میں ناراضی عاقل چے دایمان دا سنون ہا سخت یری پریشانی نہیں نہ د تسبت نی د ایمان د وجہ پیدا کی ددی د ایمان مضبوط اول وړ وړ دي تصفوت دی, دی خبره هغه هم دا چې امتحانات کله راشم امتحانات نو دی وخت کې د مؤمن ایمان کې ډیرواله پیدا شي نورم الله زید کې مضبوطی کې په امتحان کې ست کامیاب کې د طلوت په واقعي کې راځي وای دی چې کله په مهرباني ورته شروع نو مرګ ورو ته ویجو غوره وبانسکي امتحان یو کچا اوس کې د زمانه نه ده او کچا بالکل ونسکي د غزمانه ده سره بزنس نه ادا چ غرفه یو چینو بس کله شي فقدا خو لا فقدا لم ده کی زیدوبه منس نډیر کسانو نه اکثر په خېټه ورواچه ولې چې دیتره چې خپل ارتنګې دې شي دا مخکنه بدو کی ایمان او تقوا نه وا دا تر قدا چې مخکنه تا کی ایمان او تقوا نه وا د مصیبت سره کله را لېسته بنه ناکام شي کفار چې را لېسته بدایو مر غره شي دمل ته کوس کاپیرانو کې چې دراو دنګل ولایا ز دا کوم کسان د فاسقان چې تذوینه ولا عزو الله دی په موږ د امتحان نه راولي فاسو هم دا کوم پوسټری د منځ په باندې دی عبادت نه دی دا ټول د کافر مرګ لري او د خزي بداغي ویټوله او دا د دایو سر بیشه مرګ لري دا ول الله او سره مرګ لري دا د دیو د مخکی عدم مخ ایمان دوا جنا مخکی د ایمان پروان نه و په خپل دین باندې غیرت نه او است الله لا یې د کافرانو مرګ لري د انجیو ولا مرګ لري چې يهود مرګ نه سوهره او شي قدانین راشي هغه سر مرګ لري پرویزان را عیسی الله مرګی داولی مرګی گئی دا دکه مخچه نارازو کده د خپل ایمان په حفظت کوله په غیری درمن کېده خپکه ده ان الله یدافع او الله به مدافات کړه او د دې کافران نه بچ کړه او حفاظت به د ایمان کړه دا الله غیرت در ناشناله پای باندې سوچ وکړي الله مدافات د بندگان نکي پرون ما ویل د برابر رضا دفاع صورت دغم دي چې کفر نه نه بیړی شرک نه نه اړی د کثرانو دې نمبر غره کوي نو دا کسان چې مخکنه بيمانو نخیر دې 20 تر واځه وي وایي دوی ته موږ شوټینګ کېږي په دې کې تاسو سره یو ماده چې وي نو الله د غیر کې فرمای فلم ما جاوزه هو هو ولذین امنو کله چې د طلوت يرشه او ولذین امنو معه او ولذین امنو او مومنان تیر شلو نو لغت زماني و اشاره دې ته چې د امتحان په وخت کې الله ایمان والا کامیابي مومنان کامیابيږي پخته امتحان کې نور څه نه کامیبي هغه سوچ کې نفاق دې په ایمان باندې خپکیږي نو هغه الله د شي وحسینا کامیبي لادرې سو ديار لسکا سانو شریف بلکل ونه زګل او به عدد اصحاب البدر او الله له به فتح ورکړه کانو رسطا و جانود باندې الله کامیابي ورکړه او دعاګانې د الله نو کې ربنا فرغ علینا صبا وثبت اقدامنا وانصرنا على القمر الكافرين فاهزموهم باذن الله الله ونبي طاقت ورکاو او کادرانی د سیکش ورکاو نو د ایمان ته ددار چې د څه وخت شې پیدا ورکي څه ته عذاب کيدي ولما را المؤمنون الاحزاب کله جډل راله نظر فوج راوې مدینه باندې عمله داغه ځمانه کې ډېر غټ فوج او بهر وا د او حمله کوله د خندر دوه نه شروع ندیوکه منافقانو باندې یې را لې مؤمنانو باندې را لې کې الله مضبوط کړل ولما رأل مؤمنون الأحزاب مؤمنانو چې دا ډلې ولې دړي ما وعدنا الله ورسولو دا وقته چې الله رسول موږ سره وعده کړی و د مطلب پوهیږي د مطلب دا غه چې الله رسول موږ ته مخ چې تاسو باندې امتحانات راځي مؤمنانو باندې امتحانات الله راولي نو دا غوښته چې الله پاک موږ ته ویل امتحان وسراغه ندی کې به موږ بنا من دا باندې اوسه مې نه دی من دا او جنا امتحان راځي کوم را را. را الله تعالی کوله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ورسول ورسول او تسلیم شول الله ورسوله دا تابعدار او د سخت امتحان پر راځي چې وزلزلو زلزاله شديده زلزلي پرالي زلزله تل قلوب لیکن الله رب العالمین مزبوط کړ او دا غيو په امتحان کې ناکام نه کړله د دیو د ایمان د وجنه دا ایمان د وجنه, وجنه رب العالمین ایو ناکام نه کړ د سیو کې سړی او چې مخکې ایمان کړی ته زلزلي خرابوالي د سی امتحان جراشي بس ایمان نه بدله الله ور دا کړی ترې هوسته بدله د تاسو ټینګې به د کافر مرګ او یاغه مهم کار ضروری عمل ورې سپری خوستې نو د دې د وژن د ایمان حفاظت د مخ کې نه پکاردې غمه پکاردې دعا ولا پکاردې جوړولې پکاردې شدسې وخت کې به د انسان ایمان پکارای شي د غدری کسانو حدیث تاسو بوخاری کې بار بار ویله ده د مشران مرګ را او د نورو د یاد ده یودری کسانو بنیسایله کې بلان روانو باران شي دې څه الله امتحان را د غرض سره یو کمر را ور کړ د هغه ته هیڅ تر دی غار په بند نه غټ کمرو نشه درې نو څه تاسو باورړئ سوري یوک یو بل ته یوې دې واکه غواره نشو کلا سي دلمګر داج دالانه دوه اوغول او صالح العمل چې دا د ایمان هیڅ صدا د الله ته پیښ وصله دی کمر خلاص د دې نه دا پیاده معلومیږي چې د ایمان د عمل صالح پیدا ووس بطاته نخ کرے کیږي خو په وخت د مصايبو کې به د بکار راځي په وخت د مشکلاتو کې به بکار راځي لکه څنګه چې ګناونه په توسخې خاص ډېر تاتنه لګي خو چې کله تابانه د تکلیف وخواګه پاوکه به ستاسو ټول ګناه اثر ويني هغه وخت به بن را کولو کې د اثر به پرشای د مرین منو ولا شوي او یې علاج به دیني کې دی خبر ته و ګوره ته بنو ځینی کني وي وبدا وي او کمزورې د بدن په لحاظ په دې پر دوالی کې الله راونی را څه پرشننه نه پرشننه پرشننه او دوای نه قبلې خنق ای رنجي چې رديشړي دا څه لږ د دعاینه قبلې کې دا بيماري نه لري کې دا مشکلات نه لري کاله شو دو جوړ دریو جوړ پنځو لاسو وش وې دې وې دا چې د پزوانې کې د الله نه فرمایي کړي کړي سم بلای جمع کړي او الله پاک و اللہ و دی اللہ و دی او احساه الله ونه سوه قانون دې جمع کړي او د دې نه یې اوس دغه ګناہوں اثر الله تعالی کوله د یاد ننی داته بکومانی پیدای شي سرلات څنګه د دو آب قبلی خلک و دوم قبلی خلک وې تووبم قبلی خلک و چې دام کوي او دا الله ما مونونهکره او نو ب ته په دی نور خراب شي پسې الله بې بدکوومی پیدا شي دا پهڅې شو دا د پخواو ا ضرړو ب د عملله واجه نه اثر په اوس سره و ظ هرې غړلی و سرې به اوس وی خبر د پیکر کوئ دا واقعیل خبري نو دا قدرت کسان الله دعا او کړای یو د مور خپلر خدمت پېښ او بل چې د زنان ازان بچکول هغه پېښ کړ الله تا او بل د خپل مزدور سره احسان یو ویل چې مور خپلارو داګه ما خدمت دا. بل ویل چې خو خدمت نه د زنامه طالب بکړ پیسې مې مور کړې خو به مې الله لپاره او به دا یو مزدور سره احسان کړو او بل ویل هر یو دعا کول او الله وکړي لګ لګ لري کاو استطول لريش وګړه حدیث نو دې حدیثاندا پیدا مالي می جنیک اعمال دا اوسې له کول بکار دي دا پیدات معلومات چې د ایمان او د عمل صالح پیدا په وخت مصیبت کړه او زی هغه وخت به دې په کار راشي د مر پټیو کې او خبر کې حشر کې او دنیا کې هم دا به په کار راځي نو دا یو عظیمه فیدده ده د فواید د ایمان نه یو لوی فیدده ده هم دا چې الله سبحانه و تعالی انسان ته په ایمان باندې ورکړي دارنګ ازمای عزتمن یو یوفدان ما و بل بیان کو به په دې د درس بس کو د ایمان یو لوی فدا عظيمه غدادا چې انسان په دې باندې ډول کیږي مزین کیږي خست کیږي قران کې کی دادی او حدیث کې ملي ولکن الله حبب الیکم الایمان ض یا نه هوفی قوبو ایمان الله خسته کړه د ستاسوونونه کې خسته د تکاره کې کم انسانان د ایمان محبوب دی او خسته د دته د ایمان ګران د دغې د جهه د ایمان د جهه د دی په بدن منیستا سر و چې دیین دوی شي د وج دا د چې د د تعلق دی د اللہ سره الله خسته دی نه دغه د خسا هغه چمک پهی بیم گی د چاڅرې د تعلقو د امیو اثر با بتا خیستا و بته کی خيسته شې ته و درې کی طالب کې است مخدر کی کیسته کوټه ته کېسته نه تن اثر بستا په مخ باندې کی د خيسته ځاڅه جدي تعلق شو هغه کېسته و اثر بته کی نو الله سبحانه و تعالی سره مزین کیر د ولکې کی د ایمان په وجبانه حدیث کې د نبی رضا مداد دعا کوله اللهم زیننا بزینت الایمان اے الله من د ایمان په ډول باندې کا د ایمان چې کوم زینت ده په غریم فستق اچ الله ایمان درا درکه کنه په دې کې دم را خاص ده چې دم را ارته مې میک اپ چې سړی وکی کنه شونډه سریږه واستيږي تھوریږي ولا سننه او داو دا انې دا کې سړاول خاص نشته دې تائی دی واچې پټن دی واچې فلان ادا او گیره او اللہ اغنور پری باز. او تا دی وکیږي لري وخه لري الله هغه نور بدرنګي د خلکو د نظر پرې بس او ته د زینت پکې ده د ایمان زینت چې چا کوي او انسان په دنیا کې هم د دې چې چا کوي ایمان ده د الله مゼنه به زینت ایمان ده ایمان ده وینه انسان ته یو ناشنا زینت رب العالمین ورکوې دا خبره په اختصار پرېل د ایمان یو پیاده دادا چې کله قران او حدیث ته بیانې نه دا غې نه په پیدا و نخلي مگر الله چې د ایمان ځړې په سر کې که کله ایمان ځړې قوي ډیر پیدا bale او کده شي متوسط ومتوسط پیدا کله کله پیدا او قانون ايش پیدا بنائے دا خبر یاد پدی او آیات او مثال در کوم بس کو الله عز وجل فرمای و ذکر اے زمانہ نبی قران حدیث بیان وا فین الذکر دا خبر چلی تنفع المؤمنين چا کی معنی نغیول پیدا ورکئی نہ فبقدر ایمانک تنفعک ستا د ایمان په مقدار سمرا که د ایمانو ذکرابا پیدا ډیره درکه وعظ و نسیت قرآن و حدیث درس و حدیث بر ډیره پیدا درکه او که چرت دن د ایمان کم زوری و نفیاده با تکم ته منتا پا دو وعظ و نسیت پیده ولی کمی ملاوییی ځکه چې عشی دن ن کم زوری که اگر تخم سړی مضبوط شی چرلا مضبوط شی داغوون مضبوط شي. نبه دی وخت کې انسان ته ډیره پیدا کوي دا خبره سهار راځوندې کوي بلکل وین سړی کې پیدا کوي حیات انسان کې پیدا کوي او تووجود سړی بدلی اړه کې روخانواله پیدا کوي ډیر عجیب احوال د سړی بدليږي نو قران او د حدیث په خبر خبرو باندې مونږه شروع کړو د دې پیدا د پاره انشاء الله سبحانه ژوندۍ کې تبديل پیداږي احوال هم بدل شي دا الله تعالی کوم پیداږي مثال دا, دا چی چی مثال دا د دا بیا چ کږې وا نسیتکن نه نو د دینه پیدا همهڅو غې چا کې چې ایمانې در کې نو نارونه چې توشي نهکی لکه مثال داله د سیونه د د س وونهغ دې سره شوی ونې و چ شوي وي نووب تهوا وخت وختې د غلی ح کوانو دا وررو را تذکیږ را تزه کې سوان به پهکې ووششي خوشبی به په کې پیدا شي پاړې خاسته ماځی مزیدار سیوان بهږي وشی کبلونه نه د هکې به ګولونه وشی دا باغ به با خاسته شي مزیدار به شي استاد دی او بوا چې ولدا وایي نو خو ته ته غواړی چې ناګه دا وباخ دی او په ونه کې استعداد د نه پرود د سیو د پیدا کولو د خوشبوئی او د خایص استعداد پاره کېښتا د استعداد په کې د او بو پوجا کرا لیکن یوونه چې ابي کین بې کانه کې کی استعداد به څو نشته دی نه به کېد خوشبويشته دی نه به کېد ګلون نشته دا استعداد په الله چاوري نه دی د ننې استعداد به نه دی ته وو ورچو ورچو یوسف هم به کېدانه شي نه به کېد ګلو شي او نه به چرته به کې وي که دا ونه نو راوټیدله نبي کانه لیکن کمال به کېنه پیدا کی دا دمنا حق شړي او د مؤمن سړي مثال چې نه پاک درګه د ننو کنه هر څو نه بیان چې ته وشي منافقت به دی لا شي او خلک د نن در ایمانو ایمان نو سی ونه مستاده غوي خرابه بوي په د بیاناتو د وازه نشي د واج نورو لپاره تذکيره تذکيه خسته کې سی ونه در کې وشي او به تاسو خبران خسته ونه شي او خلک به مرزي وستانه به وي په دې الله تعالی موږ تاسو دا خسته ونه جوړي کی او به دې خبر دې موږ ته عمل توفيق رايي کی <تصفيق>